Se'ns presenta als nostres barris un cap de setmana ple d'activitats. Comencem parlant de la Trinitat Vella i escat diumenge, torna a Biolatrini, un aparador d'activitats artístiques realitzades per les diferents entitats del nostre barri. Pel que fa al barri de Congrés Indians, es posa en marxa la primera mostra internacional de curtmetratges La Manigua. Pel que fa a la nau Ivanov, torna la mostra de curtmetratges Doctor Mavius demà a les 8 del vespre. Al barri del Bon Pastor continuen amb els darrers actes de la seva festa major i, si anem cap a la Sagrera, es realitzarà la dotzena festa del Comerç Just i la Banca Ètica demà durant tot el dia als Jardins d'Elx. Un cap de setmana en què continua la vuitena edició del FICAT alçat amb representacions i recreacions fetes per les diferents entitats teatrals de Sant Andreu, que, com sabeu, són moltes. I no ens podem oblidar de la primavera cívica, que ens oferirà tot un seguit d'actes perquè passem un cap de setmana d'allò més divertit. Com podeu veure, no cal que sortiu dels nostres barris per passar-vos-ho d'allò més bé. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FMA, això és tot un poble. Aquí et parla i acompanya en Jordi Garcia.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 uns titulars que ens acosten als centres d'ensenyament, que fan les classes en barracons i estan preocupats per l'allargament d'aquesta situació. L'anunci fet per la consellera d'ensenyament Irene Rigau sobre la manera com les retallades afectaran als centres que es troben actualment en barracons ha estat rebut amb preocupació en aquestes escoles. La majoria d'aquests centres estan pendents de dotacions pressupostàries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 que hi hagi partida pressupostària per aquesta finalitat. Un altre centre, també a Sant Andreu, la maquinista, haurà d'esperar encara més, ja que el terreny on ha d'anar l'escola es troba encara en litigi. No es descarta optar per una altra localització. Per altra banda, la de Congrés Indians farà quatre cursos en barracons i, posteriorment, es traslladarà a un edifici de l'Escola Rosa dels Vents. I hem de dir que els veïns aconsegueixen, després de nou anys de reivindicacions, una parada de bus al passeig de Santa Coloma. Portaven nou anys reclamant-ho, però no ha estat fins ara que l'Ajuntament els ha fet cas i ha satisfet la seva demanda. Durant quasi una dècada, els veïns del passeig de Santa Coloma han demanat per activa i per passiva l'habilitació d'una parada d'autobús de la línia 73 al passeig, en el tram entre Torres i Baixes i Gran de Sant Andreu. La raó era ben senzilla, l'autobús és l'únic que porta del barri a l'Hospital de la Vall d'Hebron i bona part dels veïns tenen una edat avançada. L'estació més propera era la de la 73, però es trobava a la plaça mossèn de Clapès, el que obligava al desplaçament dels afectats, alguns dels quals patien mobilitat reduïda. La paradoxa es va donar amb la negativa del consistori, ja que aquesta rehabilitació aquesta habilitació reclamada pels veïns representava un cot zero a les arques municipals. Per una banda, l'autobús ja hi passava pel passeig Santa Coloma, pel que no era necessari cap canvi del trajecte. I, per altra banda, ja existia la parada de les línies 96 i N3, pel que només calia afegir-hi eh, l'enganxina de la línia 73. La reivindicació s'ha intensificat arran la recent inauguració de la plaça Primavera i la construcció de més de 20 edificis al seu voltant. L'augment de la població a la zona era un argument més per a la reivindicació. Després de nou anys de lluita, finalment l'Ajuntament ha habilitat una nova parada d'autobús a davant del número 25 al 27 del passeig de Santa Coloma, on s'aturen les línies 73, 96 i N3. Doncs com podeu comprovar, els veïns han aconseguit el que, el que volien i nosaltres que continuem parlant d'altres informacions dels nostres barris i ara parlem, com no podia ser d'altra manera, novament de l'AVE, que ha contractat el 50% de l'obra La Sagrera Sant Andreu. Des de l'any passat hi ha hagut alts i bastants baixos d'activitat, però ara les obres del corredor ferroviari de 3,7 km de l'AVE Rodalies de La Sagrera Sant Andreu tornen a agafar velocitat.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 a l'activitat més continuada del sector nord, on avancen la nova estació de Sant Andreu Comtal i els trams del llarg calaix de Formigó, que taparà tot el traçat dels dos tipus de vies, així com els dos carrils laterals de trànsit. Si suma el bon ritme d'excavació de, de la norma terreny de la macroestació, que té un quilòmetre de llarg i gairebé 100 metres d'ample. El pas de camions és constant, S Espera que aquest estiu ja hagi importat junts la cinquena part dels 2 milions de metres cúbics que, de terra que ocuparà. Fins a 30 metres de profunditat, aquest edifici intermodal, AVE, rodalies, metro i autobusos, que serà més gran que la TU de l'aeroport. I continuem fent un repàs a les notícies més destacades i ara parlem de les restriccions de trànsit de tres mesos que continuen el que fa al Carril Val. A causa de les obres de construcció del carril BAO, vehicles d'alta ocupació, el tram de la C58 entre Cerdanyola i l'entrada a Barcelona, continuen les restriccions de trànsit fins al mes de juny a la mateixa autopista IA-Lena 150. A la C58, en sentit Sant Andreu, s'ha tancat el ramal de la sortida 4 per accedir a Ripollet i Montcada. i s'ha senyalitzat el ramal de Cerdanyola Sud com a nova via d'accés.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 les persones que se senten soles, que tenen una situació econòmica precària o algun problema de salut. D'això, s'encarreguen voluntaris d'una vintena d'entitats. Segons s'expliquen, es tracta d'estar atent. I ara sí, ara obrim Plana Cultural i parlem del rècord absolut de participants que s'ha donat en la convocatòria del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques en la seva, en la seva etapa del 2011. Rècord absolut de participants en la convocatòria de Sant Andreu Contemporani pel concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011, ja que hi ha inscrits fins a 323 joves artistes, que els dos premis del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques. El premi d'obra dotat amb 3.000 euros i compra de l'obra i el premi de projecte dotat amb 4.000 euros i per que l'autor disposarà d'un any per executar-lo. El veredicte del jurat d'enguany se sabrà al proper dia 10 de juny. La xifra rècord d'inscrits d'enguany amb participants de tot l'estat espanyol denota la creixent importància d'aquest guardó que concedeix Sant Andreu Art Contemporani en el marc del Centre Cívic de Sant Andreu i amb el suport del districte de Sant Andreu. El concurs d'arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011 és una convocatòria pública adreçada a joves creadors i creadores majors i creadores majors de 36 anys, oberta a la multidisciplinaritat de la pràctica artística actual. El seu objectiu és doble: oferir a les obres seleccionades un marc de recepció crític generant al seu voltant eh, un debat que permeti explorar i detectar les noves maneres de fer dins la creació jove i, d'altra banda, facilitar l'aproximació i inserció dels artistes en els diferents contextos de treball en art contemporani. El Centre Cívic Sant Andreu, capdavanter a la ciutat en l'art contemporani, disposa a més d'altres programes de promoció de joves artistes d'art contemporani, com la sessió d'estudis per a joves creadors a espais de fabra i coats. On ens queden només tres informacions per donar-vos eh, abans de fer la nostra habitual pausa. Parlem de l'Associació de Veïns de la Sagrera, que ha arribat als 40 anys d'història. Així es diu aquest llibre, que a més porta l'afegit de la importància dels moviments veïnals. Eh, aquesta presentació es farà aquesta tarda a la Biblioteca a La Sagrera Marina Clotet. Avui a les 7 de la tarda es celebrarà el 40è aniversari de l'Associació de Veïns de la Sagrera amb l'acte de presentació del llibre Associació de Veïns de la Sagrera, 40 anys d'història. L'importància dels moviments veïnals. Serà a la sala d'actes de la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet, carrer Camp del Ferro, u al 7. I atenció perquè aquesta nit arriba... Bé, aquesta nit no, demà, demà. No, no, no ens envelem, anem, nit prim... eh, anem a demà i el que hem de dir és que realitzarà la inauguració de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica i això es farà amb un concert dels Gossos. La nou Ibanop al carrer d'Honduras número 28 ens oferirà demà a les 9 de la nit la inauguració de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica amb el concert del grup Gossos. Concert inaugural de la dotzena edició de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Aforament Eh, L'aferment és limitat a 250 persones i la entrada es requereix una invitació. I acabem ja el nostre primer repàs de notícies. Parlar amb vos que aquest cap de setmana arriba la fira medieval del Passeig Maragall. El Passeig Maragall, eh, Maragall entre la plaça del taxi i el carrer Navas de Tolosa, Eh, acollirà aquest cap de setmana una nova fira medieval amb 49 parades d'artesania i activitats per als més petits. No us la podeu perdre. Doncs el que tampoc no us podeu perdre ara mateix és la nostra pausa perquè després continuarem amb el nostre programa oferint-vos més informació dels nostres barris. Això serà d'aquí uns moments. Fàbrics de pell fan cua per a l'actuació i els urbanos ho vigilan tot. Símbol d'elegància de i educació. El Liceu no s'altera per cap qüestió. Han passat ja molts anys i molts més que passaran i les bombes no el van canviar. I és que veuràs el cel amb els teus ulls de quan Wagner a sonar. Pots sacsejar la joies o pots aplaudir. Tot depèn de la pasta que tu pots tenir. Aquí trobaràs duqueses, reis i reines i els seus fills i la claca al galliner. Presque un altre món arriba quan acaba la funció. El món d'aquí no té tanta sort perquè hi ha un camell amb un lloc al costat, digue'm què és el que jo tec.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 Continuem amb el nostre programa d'avui i, tal com us deia, en començar el programa avui es fa la presentació del llibre Associació de Veïns de la Sagrera 40 anys d'història, la importància dels moviments veïnals i parlant d'associacions de veïns de la Sagrera doncs, eh, per parlar d'aquest tema no podem trobar a ningú millor que el, el president de l'associació de veïns de la Sagrera que és el José Barbero, molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns, com, eh, com ha sorgit eh, la idea de fer aquest llibre? Bé, doncs mira, nosaltres ja fa un temps que vam pensar que volíem fer un llibre per explicar una mica la història de la de veïns, com havia anat, perquè evidentment l'associació pues, ha tingut moments que era més reivindicativa, moments que eren, bueno, per diferents etapes, amb més participació, amb menys participació... Llavors vam pensar que això seria bo reflectir-ho en un llibre perquè quedi constància per la posteritat, no? Clar. Vam tenir la sort de tenir suport de tres entitats del barri, que són el Goodman, l'Institut Goodman, sí. el SAT i, el, i també el Mercat de Felip Segon, uh -huh. que van voler participar i van donar suport econòmic perquè aquest llibre pugui fer el, el que és la redacció. Okay. Després, una vegada ho teníem redactat, doncs, bueno, algun petit canvi i retoc amb els nois que han fet la redacció, que li hem d'agrair perquè pensem que ha estat un llibre que és prou interessant mm -hmm. perquè ubica l'associació de veïns i el moviment veïnal de l'associació de veïns de la Sagrera dintre del context de l'associació en general de tota, la Barça, de tota la ciutat de Barcelona i a més a més dintre de la història del context de l'estat espanyol com era el 76, la mort de Frank, bueno, tot el que havien passat a sí. de nivell... Històric no? Uh -huh. Llavors, després, una vegada el teníem redactat i buscar uh -huh. les il·lustracions que han de posar i tal, doncs pues vam tenir el problema de que no teníem el finançament pel que era la impressió del llibre. Uh -huh. Aleshores, aprofitant que ara feien 40 anys d'associació, Pues vam demanar que el districte de Sant Andreu, a través de la seva regidora, Gemma Mombro, pues, si podíem fer alguna cosa dintre d'aquest acte especial, pues, 40 aniversari de la Sagrera, que a l'octubre farem 40 anys que l'associació està funcionant. Okay. Doncs és molt important, eh? no? Eh? Que és molt important aquest llibre perquè uh, a través de l'Associació de Veïns de la Sagrera sab i aquest llibre sabem doncs, uh, que, com han ha viscut els veïns de, en aquesta època, no? Sí, sí, evidentment, ja he dit que ha tingut èpoques reivindicatives quan venien més habitatges a la Sagrera, lo que és eh, tots els habitatges de l'Hipercor, pues ens faltaven, evidentment, ens faltaven equipaments, escoles... i tot això, pues l'associació ha press que ha tingut moments que eren molt reivindicatius d'aquests serveis i d'aquests equipaments, i d'altres doncs, ha estat una mica més en el que és l'urbanització del barri, la manca d'equipaments d'espais verds i espai públic, en fi, sí que és important perquè si llegim el llibre ah. podem veure eh, doncs, una mica com ha anat eh, fins i tot els moments que ha tingut més difícils del barri de la Sagrera i els moments que ha tingut més èxit o més glòria perquè... La, la història, pues bueno, ja dic, en 40 anys passen moltes coses, tota no es pot reflectir, però cert, els nois que l'han redactat han agafat eh, precisament puntualment i sempre en relació a com estava la història al país i a la ciutat de Barcelona. Uh -huh. Bé, aquesta tarda de presentació, que us tingueu convidat tots els que vulguin, uh -huh. la fem a la Marina Clotet, la Biblioteca Nova de la Sagrera, uh -huh. i bueno, pues, eh, es presenta el llibre, per explicar una mica també als veïns la importància que té aquest llibre. Uh -huh. Són 40 anys que, bueno, dintre d'aquests moments han sigut uns més bons i altres no de tant, però sempre reflectirà que l'Associació de Veïns i el moviment veïnal, sobretot, que el moviment veïnal és molt important i explicar una mica lo que els avenços i què s'ha aconseguit a través de l'Associació de Veïns. I un llibre on també hi ha fotografies, oi? Sí, té com a 125 il·lustracions uh -huh. de la Sagrera... Perdó. Oh. Sí. de la Sagrera més antiga i després, pues, per exemple, de les més últimes que té dels equipaments que s'han aconseguit com és la residència de gent gran que està allà al uh -huh. Camp del Ferro. Uh -huh. O sigui, a la Perenguer de Palau Camp del Ferro que és la nova, és l'equipament més nou que s'ha aconseguit. Uh -huh. Bé, bueno, després hi la Biblioteca Mariana Clotet i algú més, però, o l'Escola Bressol de Costa Rica, Uh -huh. Però ja són posteriors. El llibre es... lo tancaven, però, clar, en 40 anys d'història en algun moment s'ha de tancar, sí. i feien el tancament al gener del 2010. Uh -huh. A partir d'aquí tot el que ha anat a suceder, pues, bueno, suposem que d'aquí a uns quants anys més, si tenim sort i ànim, pues, podem tornar a fer una altra història que seria la següent o la continuació de la que, fins avui, uh -huh. la que teníem fins al 10 de gener que avui presentarem doncs és molt important que els veïns s'acostin aquesta tarda aquí a la Biblioteca de la Sangrera Marina Clotet per poder doncs, ser testimonis no, d'aquest llibre que acaba de sortir. Doncs pues sí, sí, crec sí. Perquè... En la presència de les persones que vinguin ah. i bueno, els socis pues, saben que tindrem un exemplar per cadascú dels socis, uh -huh. I, bueno, I també esperem, pues, sobretot, a les persones que han col·laborat amb els redactors com persones a nivell particular que han aportat la seva declaració o, o opinió a través d'una entrevista. Uh -huh. Més, pues, ja dir les entitats com els Distrito de Andreu, o la senyora Gemma Montbrú, que el seu equip i ella pues, han posat perquè aquest llibre fos possible també a nivell econòmic el que és l'edicció ja. La redacció, pues, ja he dit que hi havia tres patrocinadors, uh -huh. I bueno, estem contents, estem contents i, i convidem a tothom que vingui perquè pugui veure com s'hi van desenvolupant, eh, que a través dels moviments vinials de se van desenvolupant coses que manquen a les, als barris uh -huh. i que d'una altra manera no serien possibles. Perquè hi ha alguna anècdota que, en aquest llibre que ens cridissi una mica l'atenció? Bueno, n'hi ha moltes, perquè han sigut moments, doncs, per exemple, quan la plaça de les Rates, que va anomenar l'Assemblea de Catalunya, que va ser una reivindicació molt forta veïna, uh -huh. eh, perquè la primera Assemblea de Catalunya es volia constituir a l'església de Cris però per un avís uh -huh. se, a la policia, bueno, a la guàrdia civil, va haver-hi de suspendre-la i bueno, se van convocar allà a la plaça de les Rates, per això... Eh, s'anomina plaça de l'Assemblea de Catalunya. La primera Assemblea de Catalunya va sortir d'allà. Després, eh, pues, altres, per pues, exemple, com van fer les, els habitatges de part de la Pegaso eh, i per uh -huh. sense tenir en compte tota la mancança que ja patia el barri de la Sagrera i que després s'han hagut de fer pues, d escoles, instituts i tot lo que era els equipaments necessaris perquè... i també pues, era una forta lluita a veïnals una anècdota dir, per poder valorar que l'associació de veïns amb organització i constància pues, poden aconseguir coses sempre que siguin justes i que realment eh, és el que cal al barri en aquest moment doncs coses que s'han aconsegut sí, no, no. que com ara pues, també és una altra cosa que suposem que sortirà reflectit després és pues, el pla de 30 equipaments que s'han de fer a la Sagrera, Exacte. que també ha sigut un èxit negociat entre l'associació de veïns al districte de Sant Andreu i tots dos junts anant cap a l'Ajuntament Central de perquè allà també llonguessin el viciplau eh, que, que sempre hem dit, que no anàvem a negociar sinó a exigir que es fessin perquè no teníem res o sigui, tots els equipaments que demanem són justos i estan justificats per la insuficiència d'equipaments que pateix el barri de la Sagrera des de, des de sempre Doncs i sí, esperem que això es solucioni doncs, amb l'arribada de, de l'AVE, no? Molt bé, aquí estem tots a esperar. Molt bé, doncs... I quedeu convidats al... Sí. Eh? Molt bé, doncs hem de dir que aquesta tarda es celebrarà el 40 aniversari de l'Associació de, la... de Veïns de la Sagrera amb l'acte de presentació d'aquest llibre Associació de Veïns de la Sagrera, 40 anys d'història, la importància dels moviments veïnals. Bé, ha agafat, ha añadit també que aquest és el primer acte dintre del programa d'actes que hauran d'haver-hi al llarg dels 40 aniversaris, perquè ja dic que es fan a l'octubre d'aquest any, del 2011, uh -huh. però per exemple un altre acte bastant rellevant que volem que es faci dintre d'aquest programa d'actes del 40 aniversari serà l'assemblea de la FAP de l'any 2012, també serà a la Sagrera. Ah, mira, no és... perquè així donar-li un renom i una... situar més la Sagrera de Barcelona, uh -huh. perquè si totes les associacions de veïns convocades per la FAT venen a la nostra seu, pues, és per celebrar precisament aquests 40 anys que, ja dic, a... a cavall. Uh -huh. Se va començar a constituir a l'octubre del domi... 71, i... Sí però se va acabar el juny del 2012. O sigui que aquest temps pues, serà una mica d'actes commemoratius bueno. per celebrar aquest 40 anys. Doncs des d'aquí felicitar-vos i sí que a veure si ens podem passar aquesta tarda per veure la presentació d'aquest llibre. Molt bé. D'acord, doncs, José Barreiro, moltíssimes gràcies per atendre'ns la trucada i eh, doncs, esperem doncs, que vagi molt bé l'acte d'aquesta tarda. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ara el que anem a fer és una petita pausa, però no marxeu perquè el que volem fer a continuació és parlar d'aquesta mostra Dr. Mavius que es realitzarà aquest cap de setmana i ho farem amb els seus organitzadors, amb els organitzadors d'aquesta mostra, que són la Jarrazul, una companyia de teatre molt vinculada al que és la Trinitat Veia. Això serà d'aquí uns moments. Música mm. per no cantar la sort. Un llitor anava molt a poc a poc. Sempre que passava per l'abretor em recordava que havia de ser fort. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs, tal com us hem comentat avui, eh, demà serà un dia important a la nau Ivanov, a les 8 del vespre, perquè torna la desena mostra de crometratges d'Octor Mavius, en aquest cas a la nau Ivanov, tal com, li, tal com us dèiem. I qui s'encarrega d'organitzar aquest Doctor Mavius durant totes aquestes en tot, tot aquest cicle de 10 anys que ja porten, doncs, són els responsables de la Harra Azul i en aquests moments parlem amb el seu director, que és en Carles Aragut. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica eh, doncs, eh, aquesta desena mostra de curtmetratges, doctor Majús, que és el que ens teniu preparats. Doncs mira, eh, normalment, no sé si ja coneixeu la mostra, doctor Majús, normalment és, sempre de fet és una mostra de curtmetratges i aleshores... El que nosaltres tenim, de, el que apostem, no? el que té d'especial aquesta mostra és que cada, cada sessió, cada curtmetratge, de fet, té una uh -huh. petita presentació teatralictada. Aleshores, normalment, sempre s'ha fet al Centre Cívic de Trinitat Vella i uh -huh. a la plaça del Rei, i aquest any, en motiu del desè aniversari, farem una tercera sessió, que és aquesta, com comentaves, de, de demà dissabte, a la Nau Ivanov. Sí. Aleshores, eh, demà a la nau Ivanov el que veurem seran, de fet, els 10 milions curtmetratges de, del que ha sigut la, la història aquells, aquests 10 anys de la mostra de curtmetratges Doctor Mabús, sí. i són uns curtmetratges que, per cert, hem editat en un DVD, que també més podrà comprar durant la mostra i, i, i més tard també l'associació. Molt bé. El Festival Doctor Mabús és una mostra de, de curtmetratges que pren el nom del personatge de Fris Lang. Ah, exactament. Sí, sí. De la pel·lícula Alemanya, de, em sembla que són els anys 30, de fet no uh -huh. ho recordo molt bé. De fet, és, és un nom curiós perquè jo no sé molt bé per què té aquest nom, però sí que és cert que uh, va sorgir, si no recordo, en la primera reunió que es va muntar per, per la primera organització. De fet, en aquests 10 anys el Magusser ha canviat uh -huh. molt. Va començar com una cosa molt petitona, molt, uh, diríem, casolana entre amics uh, a Trinitat Vella, al centre cívric, sí. i mica en mica doncs, ha anat Creixent, eh, hem anat treballant molts més curtmetratges any rere any i s'ha convertit en el que és eh, avui, que és una mostra de curtmetratges de renom per a la ciutat de Barcelona. El que sí que podem dir és que l'associació teatral La Carrazola està molt vinculada al nostre barri, no?, a la Trinitat Vella. Sí, sí, de fet, eh, sempre... Bueno, un, un dels punts claus sempre que, que diem és que el Mabuse és una de les activitats que porta més gent paternitat vella i és una cosa que a nosaltres ens agrada molt, no? que poder, poder fer una activitat com aquesta en, en el centre cívic, en aquest cas, perquè porta molta gent i, i agrada, no? és una activitat okay. que està agafant nom i, i, i li dona bon, bon nom també al barri. I el que hem de dir és que el senyor Juan Antonio Bayona va ser un dels que va participar sí? en aquesta mostra, no? Doncs sí, de fet, no recordo si va ser a la segona o la tercera edició, de fet, no dic perquè no sé molt bé quina va ser, però mm. sí que és veritat que es van passar, si no recordo malament, dos dels seus curtmetratges, del, del Bayona, sí. i també, si no recordo malament, a l'edició del 2008 ens va visitar, va uh -huh. fer una petita visita a la mostra i vam tornar a passar els seus curtmetratges. Vull dir que eh, la mostra, no només són... al principi sí que és veritat que va començar amb curtmetratges d'amics i de coneguts, però mm. ja et dic, mica en mica ha anat creixent i rebem curtmetratges de tota Europa i de, de directors i actors uh -huh. reconeguts eh, en el panorama cinematogràfic. El que em consta és que els curs de Juan Antonio Ballones és Mis Vacaciones i El Hombre Esponja. Exactament, aquests dos sí, sí. Uh -huh. Doncs també hem de dir que eh, aquest dissabte es realitzarà les 8 del vespre Un pas a la nau Ivanov, uh -huh. Però aquella gent de la Trinitat Vella, que també tingui ganes d'assistir-hi, doncs el proper 21 de maig, que és dissabte vinent, també tindran l'oportunitat. En aquest cas serà a les 9, en el centre cívic. El centre cívic. Aquest any la presentació va a càrrec de Rubén Martínez Santana, que és un, un home venezolà que explica comptes, comptes una mica surrealistes i fent servir objectes i que pot estar pot estar molt bé. De fet, és, té molt bona pinta. Jo us recomano a tots i totes que si podeu aprovar-vos per finalitat aquest dissabte 21, que no us ho penseu, que allà estarem esperant-vos. Doncs tenim l'oportunitat de gaudir aquest dissabte a les 8 del a la 9 Ibanov, la setmana que ve al centre civil de la Trinitat Vella i l'altra ja és a la plaça del Rei, que també és un escenari habitual d'aquesta mostra. Exacte. Sí, de fet, eh... fet l'altra cap de setmana és el 28, que és Champions i que evidentment no ah, Doncs llavors aquell dia no es pot tocar. per al món, però dia 4, uh -huh. que és el, el següent dissabte, diguem, és uh -huh. quan es realitza el, el passe i la cluenda a, a la plaça del Rei. A I més, això tot... amb el fet que la mostra els curtmetratges no són sempre els mateixos, és a dir, el que veiem el dissabte 21 no ho, veu no ho veurem el dissabte 4. Aleshores uh -huh. també és un motiu és perquè tota aquella gent que Té tots dos dies disponibles, que es uh -huh. pugui apropar i vegir els curmatratges perquè són diferents i el presentador també és diferent. Doncs això és molt important perquè la gent doncs, pugui assistir als Exacte. tres passis. Uh -huh. Molt bé, doncs l'entrada és totalment de franc, per tant, uh -huh. eh, doncs això, oferir als nostres veïns, els nostres oients, que gaudeixin d'aquesta mostra de curmatratges, doctor Mavius, i que s'acostin doncs, per gaudir de la de l'associació de teatre La Jarratul. Correcte. Molt bé, doncs Carles Aragut moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que vagi molt bé eh? Molt bé, gràcies Vinga, gràcies, adeu, bon dia Molt bé, doncs ara el que farem serà una nova pausa però abans dir-vos dues coses que tenim un número de telèfon que és el 93 345 64 54 que és obert perquè vosaltres ens feu arribar les vostres queixes, dubtes, suggeriments i fins i tot la vostra opinió i això també ho podeu fer per escrit a través del nostre mail que és informatius fmcom ara sí, fem una petita pausa i qui sap si després podrem parlar d'esports això serà d'aquí uns moments, fins ara parlava sols que alçant quan estem junts fent el destí jo que tot té veu tu al meu costat som l'infinit l'eternitat quan tu estàs a mi, no hi ha fronteres, només hi ha camí de segur, sentir-me així. Jo ja ho faig per tu, tu ho fas per mi. Jo ja ho faig per tu, tu ho fas per mi. Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia Amb Jordi Garcia i ara mateix amb Frederic Moniante, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, perquè ens expliqui doncs, l'últim partit, no?, ja del de Sant Andreu. Sí, sí, Jordi, hola, bon dia. Bon dia. Tenim, tenim diumenge partit eh, Unís Portugal-San Andreu-Castelló. Diumenge a les 6, l'últim partit de la temporada, i a casa el Narcís Sala. Uh -huh. En Jordi García. Com és que l'han projectat ara a les 6, perquè normalment els partits narcisales són a les 12, no? Tant Exacte, ja. miren-ho tot, la resta de partits també són a les 6, per tant, ja ho han fet jornada unificada per, les, per als últims partits en què es decideixen posicions. Hi ha la lluita per la quarta plaça, tot i que remota, entre Oriola, Lleida i uh -huh. Hospitalet, i també la lluita per la part de baix, per tant perquè tots els partits es juguin a la mateixa hora per evitar de que si tal jugat abans que l'altre i sap quin mercat ha de tenir per evitar-ho tots els partits han posat a la mateixa hora diumenge a la tarda. El que sí que hem de dir és que el Sant Andreu en aquesta ocasió doncs, no es juga absolutament res. No, ara ja Sant Andreu està setem, 55 punts uh -huh. en tant ja no pot aspirar des de fa dues jornades a les quatre, a les quatre primeres posicions uh -huh. que donarien dret a jugar a playoff per pujar ni a la cinquena posició que classificaria per la Copa del Rei de la temporada vinent o ni tampoc pot aspirar ser el millor a bueno, ser un dels dos millors sisens de segona B que tampoc el faci entre Copa del Rei. Per tant, és un partit intrescendent amb un castelló que tampoc es juga res. Ja fet, els dos equips estan a mitja taula, el Sant Andreu 7, 55 punts, el Castelló desem 50. Per tant, és un partit en què cap dels dos es juga res més que acabar la temporada amb un bon sabor de boca i en el cas del Sant Andreu de despedir-se de l'afició que vagin sala que haurem d'esperar la temporada que ve per veure un Sant Andreu més reforçat i amb més ganes, no? Exacte, a partir del 30 de juny, Manuel Camino agafa la regna del club i veurem cap on vol portar la direcció esportiva. Ja ho vam parlar mm -hmm. també amb Nacho Altales a roda de premsa, també de fer la seva valoració. Entre, hi ha un consens general entre tothom que estem al voltant de la Unió Esportiva de Sant Andreu que Manuel Camino optarà per un nou organitzat esportiu propi, de portar-se al seu projecte amb la seva gent, i a partir d'aquí, un cop defineixin el pressupost i les persones encarregades, veurem com es confecciona la plantilla de la temporada vinent, a veure si hi ha, si hi ha cares noves, si, hi ha alg si hi ha algun o molts dels jugadors que acaben contractat aquesta temporada renoven, o quin quins Andreu veurem de quedar la temporada vinent. Per tant, ara ens queden tres setmanes un mes en què, en principi, no, saber, no sabrem massa cosa i la cosa estarà tot estarà estar apagadet. Sí. Uh -huh. Bé, doncs arribem a final de, de temporada i, i pel que fa a les altres categories què és el que podem dir? Doncs a veure, també és última jornada de tercera divisió per la Montañesa els el mm. companys de Nou Barris que es van classificar pel playoff de centre segona B dilluns, al, dilluns a primera hora de la tarda a partir de dos quarts de cinc fins a les 6 serà el sorteig per tant llavors allà se sabrà tot uh -huh. el quadre d'emparellaments dels play-offs per de sense segona, segona B i també pel descens de tercera uh -huh. per tant també estarem pendents de, dels nostres veïns de nou barris a com els hi va uh -huh. altres coses, la temporada de bàsquet ja també ha acabat de per l'associació esportiva de Sant Andreu els nois del sols 21 masculí van acabar ja la temporada han acabat en en posició amb un balanç de 7 victòries i 19 derrotes i les noies, l'absolut femení també acaba la temporada aquest cap de setmana diumenge a dos quarts de vuit a la pista del Coll és l'última jornada, les noies porten 22 victòries i 7 derrotes i estan empatades amb els que s'afrontaran. Per tant, és una última jornada en què hi haurà un duel directe per veure qui es queda amb la segona posició d'aquest grup de la Lliga. Doncs a què fan les noies en aquesta ocasió, perquè val la pena que lluitin, eh? Exacte, exacte. Si et sembla, passem a natació, ens desplacem fins al club natació Sant Andreu per veure què ens porten. Molt bé. Tenim al Waterpolo, ja va acabar la Lliga. Direm que l'Absolut Masculí va acabar setè la seva competició, ha fet, una bo ha fet una bo un bon campionat de Lliga, no ha aconseguit entrar a competició europea, però també que la Lliga era força difícil, i les noies del femení, ja ho sabem tots, són campiones de la divisió nord, només per darrere per l'insuperable Sabadell, que ha guanyat absolutament tots els partits de Lliga i s'ha proclamat també campió d'Europa. Per tant, dins de la categoria d'equips normals, deixant la uh -huh. banda Super Sabadell, les noies del Sant Andreu han fet el millor paper de, de tot l'estat. I aquests dies també l'Èrica com l'Alan Cabello han, fet alguna... han disputat alguna cosa, no? Exacte, també deixava pel final. Important, sí. aquest cap de setmana, de fet comença aquesta tarda, el Campionat de Catalunya de la Natació a Terrassa. El Club Natació Sant Andreu i també la Lesta Sabadell, Barceloneta, van amb tots, tindrem les millors cares del panorama de la natació catalana i també en Drauenca, el Campionat de Terrassa, en què els... Els que van aconseguir fer les marques pels mundials, com poden ser el Mercèdes Álvarez o l'Èrica, eh, intentaran competir per mantenir el ritme de competició alt fins arribar als campionats d'estiu de Xangai, uh -huh. i els, i la resta faran servir que Open de Catalunya com a competició per medir-se i per agafar referències de cara a l'Open Estatal d'Espanya d'estiu, que és l'última competició important del calendari. Per tant, a les piscines de Terrassa aquest cap de setmana podem veure el millor de la natació catalana competint durant tot. Doncs esperem que sigui, que sigui així. A veure, esp esperarem els resultats, de diumenge al vespre acabaran les proves i a partir d'aquí llavors podrem fer-ho abans. Doncs això ho podrem escoltar aquest mateix dimarts a les 5 de la tarda a través del programa Paraules d'Esport. Ah, exacte, i també ja podrem fer com a final de la temporada de futbol, també fer la valoració intentant veure com ha anat aquesta temporada, que ha passat, que ha estat bé, que no ho ha estat tant i a veure com es fot encara la temporada següent. Exacte, i que també sàpig, sàpiguen que el mateix dimecres, el dia següent, doncs es fa la repetició del programa d'esports a la una del migdia després del programa Tot un poble, així que tant ens, tant ens poden escoltar com a la tarda, com al, com al matí, que podran estar a s'avantatge tot el que passa pel que fa l'esport a ah, Exacte, que estarem, i si no, també divendres que bé també puntualment amb la informació, ja, ja sigui de final de temporada, seguirem buscant cosetes a veure que hi ha també. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Frederic Monentes, per aquesta informació i esperem, doncs, que vagi molt bé el partit d'aquest diumenge a la tarda. A veure, ho, ho sentirem diumenge a les 6, a D'acord, a través de Ràdio Trinitatella. Ah, exacte. Molt bé, doncs que vagi bé i bon cap de setmana, també. Ah, bon cap de setmana. Vinga, sí. adéu, bon dia. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres que el que fem és anar directament a la nostra habitual agenda d'actes i activitats i comencem parlant de que aquest diumenge precisament eh, comença, es dona el Viu Latrini. Per aquest diumenge 15 de maig s'ha preparat conjuntament amb les entitats del barri unes activitats molt artístiques dins del marc del Viu Latrini. L'horari serà el següent, a les 12 hores... Eh, jornada d'Arts Plàstiques i Artesania, amb tallers d'artesania, joies i exhibició de puntaires. Ei, t'esperem al carrer Padre Pérez del Pulgar, amb Vicenç Montalt. I a les eh, 17 hores, a, de la a les 5 de la tarda, eh, a l'explanada del metro Tarda de Flamenco, para tothom. Gaudet de bona música dins d'un ambient genial, diversió assegurada. Ens veiem diumenge. Doncs això, diumenge ja sabeu que podeu assistir a aquestes dues activitats de Biolatrini, una a les 12 del migdia al carrer Padre Pere del Pulgar, l'altra a les 5 de la tarda a l'esplanada del metro. I ara parlem de la primera mostra internacional de curtmetratges, La Manigua, que es fa al barri de Congrés Indians. La primera mostra internacional de curtmetratges, La Manigua, es farà demà a la sala d'actes del casal de barri, rebatejada com Cinema Rio en homenatge al desaparegut cine del barri. Demà s'inicia la primera mostra internacional de curtmetratges, un certamen que organitza la xarxa de municipis indians amb el suport del districte de Sant Andreu i que té per objectiu mostrar la realitat d'Amèrica Llatina i Catalunya i la relació entre elles. El festival se celebrarà el Casal de Barri de Congrés Indians, que remeniu a 25, que ha rebatejat per aquests dies la seva sala d'actes com Cinema Riu, en homenatge al desaparegut cinema del barri del mateix nom que es trobava a la confluència dels carrers Maniwa i Pinar del Riu. En total, s'hi podran veure uns 20 curs, uns són de temàtica lliure i han estat realitzats per escoles i instituts del districte de Sant Andreu, així com per les escoles del cinema Nou Prodigi, Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya i Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. I d'altres curs tenen per tema Les Amèriques, dedicat aquest primer any a Cuba amb la participació dels culturals curs procedents de l'Escuela Internacional de Cine de Sant Antoni de los Baños i de l'Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematogràfica. També hi haurà realitzacions referides a altres mons com Àfrica o Àsia. Els actes iniciaran a les 11 hores a l'escenari muntat a la confluència dels carrers Maniwa Garcilaso amb la presentació de la mostra i un concert de l'estudi de música Tritó a partir d'un quart d'una a la sala de cinema Riu es projectaran els curs de les escoles i a partir de les 5 de la tarda els curs dedicats a les Amèriques i a altres mons. La mostra que acabarà, acabarà a les 22 hores eh, a les 10 de la nit amb el concert de Boleros i troba cubana Cuba Canta a l'escenari. La mostra s'acompanya d'altres activitats complementàries com xerrades sobre cinema, història, arquitectura i cultura cubana i catalana, Contacontes i exposicions, una sobre el barri d'Indians i l'altra sobre cartells cinematogràfics de l'artista cubana Mirta Portillo. També hi haurà un sorteig d'entrades de cinema ofertes pels cinemes Verdi. I si voleu més informació, doncs ara ens ho explica la Poli com ho hem de fer d'entrar de, de a la i a 3ww.bcn.catdiagonal eh, eh, SantaAndreu. Exacte Molt bé. doncs encara tenim moltes més coses a repassar en el dia d'avui per tant en aprofitarem aquests minuts que ens manquen per acabar el nostre programa i el que fem és parlar d'un concert es, anirà a càrrec de Bluee pie i es realitzar al Centre Garxilas Som. El centre Garcilaso al carrer eh, Juan de Garay, número 116, us ofereix avui a les 10 de la nit al concert del grup Blue Pie, entrada gratuïta, entrada gratuïta. Veus? O sigui que tenim la possibilitat de gaudir d'una bona nit amb bona música si ens acostem al barri de la Sagrera, al centre Garcilasso. I ara ens quedem aquí, ens quedem al, al centre cívic de la Trinitat Vella perquè podeu gaudir d'una exposició fotogràfica que es diu Río Don entre Modernitat i Tradició.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 Doncs ens n'anem en cap a la Sagrada novament. Parlem d'un debat, un debat que es eh, realitzarà demà i que tractarà el tema estacions transformadores. Demà a les 6 de la tarda, la Nau Ivanov us ofereix una sessió de presentació de projectes i debat al voltant de la relació entre arquitectura i escassetat. l'arquitecta la, Angèlica Ayala de la OZ presentarà el projecte de rehabilitació d'un paisatge d'interès cultural a la regió de Dogon L'artista Lluís Abadell, Artiga, presentarà el seu treball dins el taller Nou Barris Nou, d'intervencions mínimes en el paisatge urbà, el grup de reformes de l'Associació Arquitectes Sense Fronteres mostrarà el seu treball. I em dediques a una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius. El primer seria intercanviar experiències i treballs al voltant de l'arquitectura i disciplines afins. I el segon, posar sobre la taula temes abstractes sobre els quals reflexionar i discutir per enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes. Les trobades consisteixen en monografies temàtiques que generaran tres sessions diferents. La primera, projectes o treballs, consisteix en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica. La segona, projecció, ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat. I la tercera, visita d'algun joc o projecte que ens il·lustri estratègies o disfuncions. I l'entrada també és gratuïta. I atenció que hi ha gent que vulgui acostar-se al barri del Bon Pastor o que visqui directament al barri del Bon Pastor perquè continua la Festa Major del Bon Pastor amb un munt d'actes. Aquests dies i fins diumenge continua la Festa Major del Barri del Bon Pastor amb un munt d'activitats que podeu consultar a la pàgina web de Radio Trinitat Vella www.rtb.com molt bé, doncs en aquesta Festa Major del Bon Pastor, pel que nosaltres hem anat veient a la nostra web, que segurament doncs allà trobareu tots els actes amb més precisió, el que també hem vist és que ja han activitats doncs, de música, hi ha activitats d'esports, ja, com sempre, la cluenda del focs d'artifici, així doncs que podeu gaudir d'una molt bona festa major si us acosteu al barri del Bon Pastor. I nosaltres ara el que volem és acostar-nos als Jardins d'Elx, a la Sagrera, perquè allà es realitza la dotzena Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Activitats als Jardins d'Elx. La plaça dels Jardins d'Elx serà escenari demà dissabte a partir de les 6 de la tarda i fins ben entrat al vespre de la dotzena Festa del Comerç Just i la banca ètica. Les activitats eh, són animació infantil, mostra i venda de productes de comerç just, concert, teatre, taller, xarrada sobre el comerç just, als menjadors, eh, jurament de premis del concurs de relats curts. I les entitats són eh, Consell de Cooperació i Solitaritat de Sant Andreu, Andreu, Ideas, Trèbol, Andròmines, eh, Afoca, Vols, Vínculos, Mañanet, Solidari, As, Amigos de, del Alto i mm, uns altres. I l'entrada doncs, també és gratuïta. Doncs perquè pugueu gaudir d'una bona festa del comerç just i la banca ètica que sapigueu eh, que demà dissabte teniu l'oportunitat de poder-ho fer tota la tarda i atenció perquè tal i com us hem dit abans i us ho recordem eh, demà es realitzarà dins aquesta dotzena Festa del Comerç Just i la Banca Ètica el concert del grup Manresà Gossos així, un dels grans grups de, de la música feta en català i, en, i de rock de casa nostra així que val la pena que ja hagueu digut aquestes activitats com també val la pena que gaudiu de la vuitena edició de Ficat al Sat. Són les activitats que s'organitzen des del Sant Andreu Teatre i mm, us podem dir doncs, que hi ha diferents representacions en el mateix Sant Andreu Teatre i que podeu accedir a elles si aneu a la nostra pàgina web a la pàgina web de Ràdio Trinitat Vella que és, com hem dit abans www.rtv-migfm.com I ara tornem al barri de Congrés d'Indians hi ha un espectacle infantil que no us podeu perdre i es diu una festa cívica i és realitzada pel grup La Tresca i La Bardesca Demà a les 12 del migdia eh, i a la plaça del Canòdrom, molt a prop del carrer Concepció Arenal, hi haurà la representació de l'espectacle infantil Una Festa Cívica amb la Tresca i la Verdesca, música i cançons que ens inviten a cuidar l'espai públic i l'entrada també és gratuïta. I encara tenim més activitats, els divendres el que us oferim des d'aquí és moltes activitats perquè pugueu gaudir d'un bon cap de setmana. I ara us parlem de la festa d'obertura del pati de l'Escola Al Sagré. Les activitats són obertes a tothom, eh, l'Escola Al Sagré al carrer Costa Rica 26, eh, l'entrada és per la plaça Hispano Suïssa al carrer Garcilaso que, bo, el diumenge, eh, 15 de maig, d'11 a 14 hores, o sigui, d'11 de del matí a, a les 2 de la tarda, Cercavila, amb el Drac del Sagre i els capgrossos de quart de l'escola El Sagre, el Drac Blau i els timbalers Turó Samba de l'escola Turó Blau, l'espectacle d'animació eh, infantil, amb un aperitiu de benvinguda. I l'organitza...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 tinent responsable de gossos, són els temes més destacats amb els quals esperem contribuir a generar reflexió i noves actituds en benefici de tots i totes. On es faran? Doncs ens ho explica la Poli. Doncs mira, al Congrés Indians, el dissabte 14 de maig, a les 12 hores, eh, a la plaça del Canódrom, l'espectacle es diu Una Festa Cívica. També a Navas, el dissabte 14 de maig, a les 6 de la tarda, al carrer Josep Estivill, amb Vizcaya. I l'espectacle es diu Polit, polit, polit. Polit, polit, polit. Ah, polit, polit, polit, polit. <ríe> Bé. I eh, també tenim eh, a Sant Andreu, el llumenge 15 de maig a les 12 hores, al carrer Virgili, amb 11 de setembre. L'espectacle eh, Junts Podem aprener, Aprenem amb els discapacitats. Doncs tres activitats que, evidentment, o ho farem des d'aquí i que no us podeu perdre. I nosaltres el que fem ara mateix és acomiadar-nos de tots vosaltres perquè ja no ens queda més temps, així que agrair la presència avui de la, la nostra companya Poli Salinas, moltes gràcies. Gràcies, Jordi. També a la nostra companya Raquel Martínez Gracias. i dir-vos dir-vos que tornem dilluns, que passeu un molt bon cap de setmana i que, això, doncs ens retrobem el, la propera setmana dilluns. Fins llavors, que passeu una, bona, una molt bona tarda també. Vinga. Augeu.